O să vorbesc în această dimineață despre intrarea lui Isus în Ierusalim, pentru că tabloul acesta este foarte, foarte interesant. Am citit Cuvântul lui Dumnezeu în cele patru evanghelii, Matei capitolul 21, Luca 19, Marcu 11 și Ioan capitolul 12, unde... Se vorbește despre intrarea în Ierusalim a lui Iisus Hristos. Și știți ce am realizat? Am realizat că fiecare Evanghelie aduce detalii care întregește și face tabloul intrării lui Ius în Ierusalim destul de clar, în mod special în ceea ce privește aspectul practic pentru noi. Pentru că pentru noi creștinii generației secolului XXI este foarte important ce putem învăța din evenimentul acesta. Este foarte important să cunoaștem cât mai clar tabloul acesta și ce ne vorbește acest tablou nouă în zilele noastre care sunt aplicațiile pe care noi le putem lua pentru trăirea noastră creștină de zi cu zi. Și în această dimineață aș vrea să vă prezint la început uh, un șir al evenimentelor care au avut loc. Și apoi uh, aș vrea să scoatem cinci adevăruri practice care pentru noi sunt foarte importante să le învățăm de la evenimentul acesta. Iisus Hristos știm că a lucrat trei ani și jumătate și în perioada aceasta și-a apropiat de el 12 ucenici în mod special. Apoi a avut 70 de ucenici, care la un moment dat l-au părăsit. Așa că biserica care se părea că crește, care a înființat-o Iisus, înființat Iisus Hristos, la un moment dat se părea că intră într-un faliment. Pentru că cei șaptezeci care s-au alăturat celor 12, l-au părăsit. Și l-au părăsit pentru că nu înțelegeau atunci când Iisus Hristos le vorbea în mod special despre cina Domnului și în mod special despre moartea Lui. Vedeți, pentru foarte mulți creștini, când le vorbești despre un eșec, când le vorbești despre moarte, dacă nu înțeleg sensul, devine descurajant. Când le spui că trebuie să moară ca să trăiască o viață din belșug, ei se sperie. Ce se întâmplă? Și sunt foarte multe lucruri care, în mod special, la început, ucenicii nu le-au înțeles. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre ucenicii, cei 12 ucenici, că nici ei n-au înțeles. Și Iisus Hristos i-a întrebat, dar voi nu vă duceți? Și ei n-au zis A, noi înțelegem ceea ce vrei să ne spui Ei au zis Unde să mergem? Că la tine sunt cuvintele vieții Nu înțelegem multe lucruri Dar avem convingerea că le vom înțelege Și în mod special În ceea ce privește intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim Mi se pare, Luca spune Că ucenicii n-au înțeles ceea ce se petrece Când Isus Hristos i-a trimis Înainte de a intra în Ierusalim și a zis, mergeți și aduceți-mi un măgăruș. Wow, măgăruș. Și când au mers și au văzut că lucrurile sunt așa cum le spune Iisus Hristos, i-au rămas mirați. Când proprietarul măgărușului i-a întrebat, ce faceți? De ce îl dezlegați? Unde îl duceți? stați puțin că anunț poliția, proprietarul acesta cu atâta amabilitate i-a lăsat să ia măgărușul și să-l ducă când a auzit domnul are trebuință de el. În perioada aceasta, până când ucenicii au mers să aducă măgărușul, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Evangheliile, și în mod special Luca, ne-l prezintă pe Isus Hristos că s-a uitat la panorama Ierusalimului. A privit Ierusalism, Ierusalimul în cele șapte coline ale lui și a început să plângă. Ceva neobișnuit la Isus Hristos. Pentru că îl vedem pe Isus Hristos foarte hotărât în toate acțiunile lui. Îl vedem pe Iisus Hristos că chiar atunci când a intrat în polemică cu farisei și cărturarii, a fost foarte clar, s-a împotrivit, le-a spus în față lucrurile. E acum vedem o sensibilitate extraordinară la Iisus Hristos. Privește o panoramă a unui oraș care voia, știind că vine Isus Hristos ca împărat, era o sărbătoare și Isus Cristos plânge. Apoi, după ce a intrat în oraș, îl vedem pe Isus Cristos că, alături de ucenici, că se bucură deprimirea care îi se face. Nu spune așa cum a spus celor care i-a vindecat, ă, du-te și să nu spui la nimeni. Ă, nu vreau să fiu public. A acceptat ovațiunile publice. A acceptat închinarea exagerată care i s-a adus. Oamenii își așterneau hainele Înaintea lui Iisus Hristos au pregătit ramuri de copaci, de finic și le așternau înaintea lui, fluturau aceste ramuri. Era o exuberanță, era o sărbătoare extraordinară. Oamenii strigau o seana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Tot orașul era în mișcare. Pe marginea străzii, palisei și cărturarii priveau această scenă și ziceau, cum poate să primească o asemenea închinare exagerată? La un moment dat, în sfatul lor, au văzut pe unii strigând în coace, pe alții strigând în colo. Au văzut o dezordine și s-au apropiat de Isus Hristos și i-au spus: Isuse, ceartă-ți, ucenici! Strigă pe.